Internet eta teknologia berriak Astero bezala informatikako atala landuko dugu gurean eta horretarako dugu hoi hartzun irratian julen, egune egunea enpresatika nahi zuzen ere Egunoan Julen? Egunoan hey. Bueno, zer modu zeiltza? Ondo, ondo gabiltza. Ondo, egurali tristearekin, baina... Bai, alaxe da, baina, bueno, danetik behar deu, asike, que... mm -hmm. eta pejatu. Bueno, ba, eguralia ez da gurea, eta e, informatika denez, ba, horrek inaziko, gara, Microsofteko e, albiste bat dugulako, ez, Jiren? Hoi da, e, justu, bueno, atzoko albiste da, baina, bueno, atzoko aurkestu zutelako Microsoftek, ba, bere tableta bat, sortu du, ez, e, Surface ditzen den tableta bat, eta, bueno, da beste marka bat, ba... Bueno, merkatu hortara, bueno, jausi einduna, ez. Eh, bueno, eta ez hasaldukozu pixkat, e, bueno, Microsoftek pixkat bitzia da eta horretik, eh, bueno, albistau ze e, Microsoft beres eta aparatuak edo jarroare egiten duen enpresa bat, ez, guk, uh -huh. Microsoft gehiago zagutzen dugu ba, sistema eragileak eh sortu ditulako, ez, Santxinen ere ba den Windows e, sistema operativo hori, eta. Uruan, Microsoft ba, bere historian izan da, SoWare-era dedikatzen den enpresa bat bai eta gu korrela zagutu dugu, baina oain e, bueno, ba, Xbox eta antzeko ere atera izan harren ba, oain e, albistean ere ustez beintzat, ba, pasatu diala baita ere ba, ordena galioak egitera eta kasu honetan hain ere tableta bat atera, surfeiz ditzen den e, tableta bat Eta badirudi, ba beiex zure dela bera, pues tablet honek pues, nahi duela hain famatu, bueno, azken urteetan mentata hain famatu inden aipataren, eh, bueno, edo, bueno, e, izan nahi dula, ez. Mm -hmm. Eta hoize pizkat kuriosoa, curiosoa curioso zainzait, baina gida da pues e, tabletak eta, bueno, batez ere tablet ba, Sekulako merkatu bat sortzen da lauen inguruan eta gero ta, bueno, ba, jende gehiago, bueno, duela interesa holako gailuetan, pues, e, bueno, ba, ateratzen da beste marka bat, ba, ba, bueno, ba olako aparatu bat eita, ez. Aloren lan izango du, ez? apelaren tabletak e, oso merkatu e, zabala duelako eta oinarri handia ditulako. Bai, iPadak sekulako arrakaza izan du eh bai salmentetan baina baita ere komunikazio ere ez nork ez du ezagutzen iPad bait naizte inoiz izan, ez izan bat baina dugu eta denu dugu ba, buruan bere irudia eta ziurrenik tabletitza hitza aipatzen digutenean ba aurrenekoa burura tortzen zaiguna da iPada da. naiz eta pues merkatan dagoen ikara bueno ba, oferta oso hondia da ez, eta hainbat eta hainbat markak ja badituzte ba merkatuan tabletak ez Nik Microsoften honek badirudi bueno, prestazioatetik eta oso potentea dala, eta inkluso, bueno, baina bueno, moduan ere kartzen dula teklatu bat inkorporatuta. Ez, eh, bueno, funda modukoa bat akarki, baina funda berean irikitzen dugunean, pues funda hori eh, bihurtzen da eh, teklatu taktile bat, eta, eta bueno, sorizanetiken mm -hmm. nobe dade bat. Baina, bueno, ikusi berko da, eh, badirudi urri aldera edo aterako houtela eh, tableta haue merkatura, Eta ba ono ikuszerkoa da se batetik se prezioetan ateratzen dan eta bezle ipuz se zaugarri itun eta eta bueno aipatekin eta bestelakoen alderatuta pues se se onura ekartzen ditun ekartzen baldi ditu eta baina bueno hori aitean dago oraindik ez mm -hmm, ba ikusiko da e, nolako harrere izaten duen e, jendeartean eta Boila. bueno e, oialde bat era nokia ere hartuko dugu gaurkoan izpide bai bai bai kurioso, hala, inoiz ba sajontani ziien izan dugun nokiataz eta telefono mugikor etaz, eta bueno badu izan ere Microsoften albistunekin ere badu elazio bat, ez? Ba Microsoftek badzan dugu, ez, bere historiaan software egintzara edo Windows sistema eragileagira dedikatu da batez ere. Mm -hmm. Eta be hartu da ba beste negozio batetan edo beste merkatu batetan, jaizuen ere ba aparatuak eitera jausi eginduz, ez? Eta justu nokiari pues eh eh banoai ai aldrantziko hartatu zaio, ez? Nokia eh ba mugikorrak sortu zenetik bai, Liderra lidera izanda enpres merkatu horretan, bai? Eh e, eta jo ba garaia horretan esa mugikor bateati hitz egiten genunean seguramente lelengo buruz atertzien mugikor bat, nokia bat. Mm -hmm. Eh eta bueno, ba nokiak bai, nokia, bai ikeragarri kopatuzun merkatua, ez? Baina azken urteotan, pues ateradia ba mobil smartphoneak deitzen dieenak edo mobilkor aurreratu hauek eta hor ba atera ateraitu ba bera iPhonea eta eta bueno batezera Applek iPhonea baina HTC eta Samsungak eta hainbat markak atera dituzte ba telefono aurreratuak es edo smartphoneak eta jojustu e, Nokiak ba estu merkatu horra estu aparato hori atera egin ditu Saiakerak baina estu lortu ba, merkatu hori kopatzen ez eta horren ondorioz ba Baigor kalbista pues a uh -huh. e, pertsona pues kalera kalera bialduko dituztela eta bueno, ba horrek izanaitu pues bueno, ba nokiakisua galerak izan ditutela e, ba, batez ere pues smartphone-nen merkatu berri horretan ba estelako jakin ba hori, produktu leiakor bat eh ateratzen, ez? Bueno, saiakerak egin ditu, baina oi, esan dezuen bezala e... ez dira... Un, una izan, edo bintzat ez e, jendean gan ez du ere izan horrek. Hoi da. Saiakerak e, on dira eta oraindik ere nik azkena da ikusten nuke ez modeloa orain estut izena goan. Baina mm. oso bueno, modu bar mo potentea izan. Baina bai sistema eragileatik izan daiteke, izan daiteke pues bai, pantailaren beagatik, 1000 arrazoi daitezke. Baina azkenean e, kontsumitoreak ezpadu ontza jotzen pues alzarri, e, alzarri da, ez? Eta agia da berandu iritsi dela ba, merkatu horretara eta ja ordurako pues bai Applek eta bai Samsunek batez ere, ba Galaxia dala eta beste modelo batzu dila pues eh pues merkaturren eh horren eh ba, zati, e, zati handi bat eh jan diotela, Eta horren ondorioz, ba bueno, ba garpa dien egoera e, eta hori, ez Bueno, baiulen, gaurkoz eh, onelautziko dugu, datorran hastian albiste gehiago informatikan inguruan da. Eta eskerek asko beste gurekin izateatekan Zuei, gurean, agur Internet eta teknologia berriak